Càpsules musicals de Rafel Corbí, avui amb la música de Aitana des del seu àlbum Spoiler. Disfrutamos de cada pecado, nos reímos si lloramos, y nos vieron despeinarnos por ahí. Sao nos dormimos en los brazos de domingos de resaca por mari y perdimos la vergüenza y las llaves desmontamos cada calle el rey me pusiste la luna en las manos te Laitana Itana, Morales, és una cantant barcelonina, nascuda a Sant Climent de Llobregat el 27 de juny de 1992. Una cantant catalana que es va donar a conèixer en la seva participació en el concurs musical de la televisió espanyola, anomenat Operación Triunfo, on va arribar fins a la final. Va ser la concursant més jove, juntament amb altres concursants com Nerea Rodríguez, del popular concurs televisiu, i va quedar finalment segona classificada darrere d'Amaya Romero. Vivido, si es para siempre, era un momento sin saber qué va a pasar un paso más a hacerle caso al presente y viento y así dejarnos llevar ese gozamos llenas Laitana va créixer a Sant Climent de Llobregat, toca el piano i s'adonava que podia cantar com va interpretar We Are The World de Michael Jackson a l'escola en només 12 anys. Alguns dels seus artistes preferits són James Blunt, Meghan Trainor, Siam Eccano o Dua Lipa. El seu disc es diu Spoiler, publicat de 2019, un disc amb cançons fantàstiques, amb senzills que ja han anat sortint al llarg del temps, des del 2017 cap aquí, cançons com Arde, Lo Malo, Teléfono, Vas a Quedarte, Mejor Que Tu, Presiento, en nada sale mal o con miel en los labios. El seu pas, com en Dieta, va ser a Operació Triomfo 2017. Com a finalista del programa, Aitana va ser candidata a representar a l'estat espanyol en el Festival de la Cançó d'Eurovisió 2018, que va tenir lloc a Lisboa amb les cançons Ardi com a solista i Lo Malo, interpretada a Duo al costat en dana Guerra, quedant cada cançó en segon i tercer lloc en respectivament. Tot i que cap de les dues cançons fossin seleccionades per representar a Espanya, el duo Duolo Malo va arrasar en les plataformes online com Spotify o YouTube, aconseguint el segon lloc en les cançons més virals en de l'estat espanyol, el primer lloc en la llista de vendes oficial a Espanya d'una cançó nacional des del 2016. El 16 de març va ser llançat per Universal Music el primer àlbum recopilatori de la cantant en forma de revista de la seva edició física titulat Aitanao Kanya, les seves cançons a recollir les cançons que va interpretar durant el seu pas per Operación Triunfo. Música Des de la seva sortida del programa, Itana també va començar a treballar amb el que és el seu primer treball discogràfic. Després del llançament del vídeo líric d'Arde a YouTube, en va viatjar a Los Angeles per gravar amb el productor Sebastián Cris, entre uns altres. El maig va actuar a Madrid i el juny va ser convidada per David Bisbal per participar com a convidada en el seu concert al Palau Sant Jordi. A poc a poc sortien senzills, com per exemple el primer d'oficial, aquella cançó anomenada Teléfono. Para decir la verdad Y no voy a buscarte Y si en el invierno siempre hay tentación Que se venga el verano Hoy he dejado mi televisión Foyler és el primer àlbum d'estudi, el debut de la cantant i compositora. I va ser publicat a nivell internacional el 7 de juny de 2019 a través del segil discogràfic Universal Music. Aquest treball, de fet, és una derivació de la seva primera EP, Tràiler, publicada el 2018 en Nada Sale Mal. Aquest és el nom que rep el primer senzill de l'àlbum d'estudi, debut de la cantant. Un debut amb molta expectativa, fent que la cançó entrés al número 4 de la llista de Pro Musicari. Avui hem recordat aquesta artista, a part de ser, el 3 d'abril de 2018, la primera ambaixadora de la signatura Estradivarius a l'estat espanyol. Avui l'hem escoltat i anirem fent-ho amb la seva música allarquen del temps, perquè té moltes cançons encara per oferir-nos i molt de talent per endavant. Aitana Ocanya, la cantant catalana, la cantant de Sant Climent de Llobregat, avui està present a les càpsules musicals. Masakele. Te perdí i haué buscarte i sé que no podré dormir hasta encontrar-te li a mi corazón volver a ver Bas que